Подейкували, що мандрував країною, приліплювався до котроїсь старшої за віком багатої удавиці і так собі непогано жив, не то жив, аж поки чергова пасія не виганяла його за часті пиятики та надмірні розтринкування чужих статків. Цялою ренчки замуркав ще з порогу сікора, цьомкаючи лише самі кінчики пальці в руки Іванки, що відчиняла йому двері. «Щось видавненько до нас не приходили»,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 бо вважав себе дуже дотепним та музично одарованим. В тим старим Львові уліца стара, при тей уліце кав'ярна стала, а в тей кав'ярні за фіранками стої лужечко з подушечками. і так далі. Йой, Рената як зачує, що ви знов цю вуличну пісню співаєте, то загнівається на вас, кокетливо погрозила пальчиком Іванка. Та й вуличну пісню любий штурпак заспіває,